Välkommen till kryddkvarnens podcast. Här kommer allt mellan himmel och jord diskuteras. Men vi kommer främst att eh, inrikta oss på att analysera och eh, spela vidare på eh, diverse kryddinlägg. Tjoj!